قرآن مخترم والدل کو دا شیح القرآن علاما محمد طوحیر رحمت اللہ علی دا تفسیر القرآن جب پسنون نیسو تریسی کشویر دا دید ملای دو پا تیاسا تای تا سنت کیسل ایند شیریز مرکل دکان نمبر تیس عبدالرحمد تازان از دی مینچوک جانگیرار اور صوابی پروپرائیٹر انوار شیر طوحید موبایل نمبر 03015710124 هغه د الله قرثو دنتې منکه د امام کول دا د قرآن سنت خلاف نه نه حکم په صحی سرګن القیاس موزرن له حکم الخط لا ل دی قیاس ته هغه حکم چې قرآن او سنت کې پروت او غیر دراسته دراځه دیمان خپل نو زم د قانون د معاشره زم د ژوند تیرولو قانون د قرآنی دا فیصله کوي کجګره کتم نو عقیده ایمان اقانون سنت او قران اوبدین ارکان مسنجي زمگا اوبدین قانون تا امر کوي وَلَنْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّتُنِي يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَا أَمُرُونَ بِالْمَعْرُوسِ وَيَنْحَوْنَانِ الْمُنْكَارِ دارکانو فیضہ بسی ویلم دارکانو سفرائی زی نظام بولی که یہ نظام تد قرآن مانا ندره لے فرائض دارکانو بدائی چه خلق وطاق وینا بکی نماروف امنکی باید منکار معروف حکم شریق معروف تا او الله حضرت رسول وينهاونا عل المنكر دینری لري که نهاونا نه الماسیات کفر نمور کرے منکر د منپور نه ینه اغه شای چې قران سنت کی وی منکر ناشنا منکر غیر معروف چې قران سنت کې شی نشته د خلک کین ولا بنده په بيداستوی او په فیتوی او په ګوړی او په شېر کې د عدالت څررا منکر دا نه چې زمασي اترسو نه هار شې چې دین کې نو او تای بول مخلدوری کېته پیغمبرونه ویل کېږي چې نو دا لب جهان میرا او د خیر معنا یې کېسی صحیح سند سره کولای پدای شي القران او سنت یذونا ال صلیح با تامیداره د قران او سنت تر اغوادی اول ته کون امیر را را. او امر د پای دو جوبی مطلب دا اے چې بیان د توحید او رد د شرک دا واجب دی من را ایره چې په کور کې بیوتن خام خای په ټول خير جنته دی او د کور نه مقام او خاصی زه کوئی د کور نه یو سره راځي زم ما جوړا دا ایلا داینه چې ملک به داغه حجتاقت دا بار سره ده تاکید کی خود امر دی واجب مفسرین معنا کئ واجب دی کورکه بیوتم خام خام بیان د شریعت کی مزو تا زکات اور تا اورد منکر به کی شک او غذتن کا دالکان فریضه بیان د توحید د قران او سنت اورد منکر دا به فریضه وې دم دالکان و سفر ایږي څو ځغ کان وظافي ریچی چې دا خراجی نوموند وګوله هغه ولکا و چې جنازاو شنو خبر ورکه خراجی چې پیسې و شي د زادو په جن کې دا کار چې موږ به کارر بن شي په پرتې اغه وختونه نه دي تجربه د خبر مو دي ګلکه لمت را خبر را دي ګم او تمه زړه چمورای چې ته ټنګاو کار روان شې زبنو سره کوم بدر دنبا سنت پای قدارې چې دې شي دې شي دانه چې څنګه ارشاد ته یاغاس قبر کني ستې شي ايو سره دې تر هغه پورې اسې شي چې دانه چې قبر ورته نسته چې نه وروه تیارې کرن اصری و بدن برن پیغمبر حکم ماتائی تاز و اقبل غم خوادائی که قرآن و سنت چالون پدیر لوگ انی تفصیل کردی ذکر لاکار در گران دی او دیر مقابلہ که علماء سور آجی چونکہ دیر مقابلہ که علماء نو پدیر انیوں کو تفصیل کردی یہود آجی علی کتاق علماء سور نو پدیر درین قانون بانے تفصیل کردی اغاره نو دیږئ خدای را پېژې من شو او فیصله زمون په سنتو قرآني او کار زمون جاي چې بلکي په قران او سنت خورو را زمون کار وکړه لیکن ډرایبسينو خو خراب اچان اخلو نو سنورم قانون ذکر کئ پهلي باندې وما يفلو من ساوين فليغفروه آوچے خرکی مال فعالہ راوڑے دے یعنی استع کار با مال لگو دی دائی نوی جی ما تم شکو ما تم شکو لگرہ دے یعنی کار با دای دائی جی جماعت کے بلگے خیر مانے مال آوچے خرکی مال خودی مسئلہ باندے کرایہ لگے قرآن لگے پیسے دے لگو دی چاہ دے اس کے نور زاندہ دی سامان واغستو فلن یکورو نو چلے محرومنشید دی عجرنا لن سر تاکیت سے گھوڑے دی ہم خورمام سواب مذیعوں کے چائے اس کے لی شربت اس کے تلکاری کو پڑا آخرای ہوئی عجر بندر کن چتاق پن مال وردون دی عجر بندر کن دارنگی ہم خورمام سواب خورج اللہ ولی کی سب سے دا صرف په دې باندې د جماعت اصول او تنظیم لګول دا څلور اصول کې خود د جماعت عقیده وسی ال ایمان بالله اږه جماعت قانون وسی او سنت او د جماعت کار وسی د ارکان امر معروف قدم منکر اږه جماعت وسو غری د خپل دین وبخري د خپل مزدور وبخري خکم چې خرج نو الله اجازه یې اجر وخواوته واده میره واځای چې له پتایی د الفاظ سره کتاب او قران پهلوه و بجیا خرج تمشه نو تب غیر اجر نه چره نه دا سلوک اصولې د جماعت ذکر کرا پینزم اصل ذکر کای د جماعت ته ساتنه زکه ساتره پکاری پټه لوکار فضل کار نچ ساته نه نو یار وېچې دلک ښول کېنی کور دی جوړ کړ کله و نه افاضه ته نه کې نو درنګو ته نه جوړ شي نو طالبان کومره وایي خشاک هغه خشا کنه بچي زړې لړې نه نه بچي بدن ګونه نه بچي نو حفاظت په کار لري دار شي نو کور په کار دے کومره په کار دے تنظیم په کار دے نو پینځما قاعده د حفاظت چې دا جماعت په بچي اچانای وي بچي دا اجازه چې جماعت بل راځي او دې کاوه دا اشاره کوي یوصلت رسوم کې یا ایو اللذین امنو لا تاسو ته جو بتا تن مندو نیکوم کو ایمان ای مونن کو د وصولت جماعت تک لکه مکه شو ایس حل کو جتا صدا جماعت وصولو منل لا تاسو ته جو بتا نوبدی سي رازات دې خپل مرګورو خپل مجري سره بجړکه مرګي ته 발وای او بغیر چې مجري دې توحید او سنت کې ني نو خبردار کیو ني سه لا تتفذو نهدا مې نه کئي چې ستال جماعت ني د دې جواز سره وې به جمعیت کیدو د چا سره جماعت نه ده نو تل داغه شاملول حرام دي لاتو تر تمنیت کې او تا رکشا منتا قرآن ویدی چه پده اقیده بانده رنگ شئی نی ناغم کل جماعت که نپری دو دے بوله جلسی رن دارشی آر سره فخپل و سره دا خلاف کئی کافر کئی مشرق کئی مومنم کئی اگر جرمنی تا چاوی مسلمانی جو رئی نا حیما دا سره او چې تا استاذ و پیغمبر که طریقی استاذ و پتول امت کئی استاذ اقلنمان من تاسو وایي چې په سمنش تاسو په لاره غوښتنې کې بنډار دا غوښتنې خو نشته دا, دا عمل تاسو کې نشته نو بل څه وایي تاسو دا نیو سره ځان ته موحد وایي او بل څه وایي د موجد هغه قرآن نن ما قرآن مونږ کې چې قرآن تاسو تا وایي چې تاسو جماعت موږ غري نه او تاسو په دله کې نه زیات نه نو خبردار کې خبر اور سرونه کې <PULAC> او خبالار کیا غصر اغزائی نشی ما او پو خواه سند ما بوئی حلق قرآن اوئی داتور محیدین ادئی او پو غیرت پو قرآن کی سمودہ پاس ما او پتر کیاو یو جماع کی دنشو یا بلبل کې تلے یو یو سکی بلبل سکی ما او دیوی غلطی میں اوٹا او اس منا توی سند رایا چانو زو خانم وام خوکا نوڑی با ندرکو تا دو سند لائے تانه ترخه قران نه دې زده کړې نو تاسو قران کتلې چې زمما بنیادی اصول د جماعت, جماعت او سړي اځما فرځه زمما کار بشي نو پیزم اثر اپدې سو جهاد و هم نشي ګیر رازدار جرګونو کې جماعتې پرني لې شورا کې وانف لې چې وړې کې دا کی دا د امم نو خبردار کینی سي ولې د دې یو وجہ لا يَنُكُم قَبَالَة إِلَنکَی تاسو باندې د فساد لا یالُونکُم قَشِ بَرشی د فساد متأسس نشکئ یو وجا دیمه و توما نیتون کومشه چې تاسو ته څنګه یې گئی طاریږي خوشاله دی دیمه دیمه قد برات البوضع من چې دې توحید کارته موږ د اشاعی او سنت تجمع سرګانی نو څه شي بد دی دا بد دی دخلې نه سرجن نه چې دانیو په خپل تم وهې دی ولې ته دې دایې شرخه بلی خلق مو متنشر کو موږ گزاره کړ دې مو جا سره اکبرو اچینو کې چې کوم تاسو سره زړه وینه ته غبر لوی ده اکبر سرور اسمتجیل ها تاسو نظم اوجه دا توصی چې مین کوی دې اشاره دا یې جمی تدای پیزم اوجه اشوغم ورا یحبوکم ا تاسو سره ستا نه کوي ستا لسرونه کوي استامه سرهونه کوي شغم اوجه او تو مینو بال کتاب کل نه چتهغه سره مینا کې دا د لټه دی داغه په جلسه کې کې نه نو تاسو موږ قرآن مانی قرآن کوي نه نو دی و وایذا لقوكم قالوا آمنا زای په خپل تاسو یې موږ تاسو یوي ختم وځه اکلا چلاړشي عز و شو وای شو نه وځه قولوا تو بغيظكم ان الله عليم بذات الصدور لسمعوا ان تفسسكم حسنه تصوم کته رزي کی تاسو خوشالي نو پته کی دی تاسو حسنه خوشالي ک تاسو سجیل سوچي خل شامل شي خل په دې سنت منی نو دمو تلې دار اکو گی تاستا تکریف نخشا لئی پڑی احا حا حا دا غصف لئی جمعات نو شڑلی شئی مندرسی نو شڑلی کلک کئی ادی ندان بچ کئی لا ازرکن که دون شئا نقصان رسی تاستا تاستا تکریف سے شئی پیاریگا ما سریع بیتا چان دا مچ مثال لے بند بند به دوی بتا سنقصان رسی دا لس بیان که دا پار تباوت چر دی خلقونه زانو ساتا تبعاو دوکا دی خلقونه زان بچکا تبعاو دوکا دی خلقونه خات تر تنم اسمبلی نیستو دو سکار میو راتلم دو یو خان رتیدو سراؤتو منبرو زیولی دو موٹر یودو یو برمین برگاو چای در ما تاوی سنگر آگلی مای کاری میو ویمون سر وضعی اسمبلینا سر تماشا باوکی او آرام زاره مای دمازا جوی کار دی دیروی مای زون نسمت لی یوش پاکتی مجیان ناس تو سخت گرمیوا دونه دلان دی سوره نو ما یاره یرا منگر سار راسی راگلیو در خاصم لیگره او منگر خونو پیوی تاسو او تاسو تا دا کې میند که دا سین چلو شم ما تا سو او رو ما ایمانه ما او تمخم او خیلی جزید ندرکون زمان از تا سو درکی دیو درمان فرق دی تا سو اغی سرشی جی تا سو اغی خری اخبای دار بنده ما د وقت او تنو بکره و اځ کې کلي نیو وکم د دې شرشف مې تاسو بیا دې شرشف یاو چې وا خاږي ايو په لای چای او بس کې زایي نوې زمزم ده هوښني دا نوې چې موږ شرلې جماعتونو نچاوه د دې مسله مقابله چا کړو هاه نبی ندي مسله پنجاب نو مقابله پنجاب کیچا کولا دانګې سمعہ موتا مسلول مقابلہ دی امن کې د امین کې د جماعت له امن سره کېږي قران درس نو ته بیان کوي که ست جماعت کې نه دي شاعت حدیث او سنت نامو کې بداله مزراتي نو خبر ورکړه سره نشي د ایتوي جماعت تنظیم تنظیم یو کوو او بیان د قواعد 4 او پیځمه قاعده بیان کا له حفاظت د جماعت په دې پسمه قاعده اوس مثالمه پیښ شې په بازار تاسو څو لګوي او خالص وې صاف وې کتابه غطا وکړه خپل هو کتابه ډېر وې په تاسو قصص شامل شيو اغه بنو سلمہ او بنو حادثه وای د زره نه زیات و هغه دریس اور د قصص ته نشي کثم دا یې جماعت تثیر تصویر پکاره دا جماعت تدنیس نرے پکا رہا ہے یہو دے جماعت جو رولے یہو دے جماعت تدہیر رہے جماعت پاکول دانت دا خلاف لے تدہیر ضروری دے کلچ جماعت کی تدنیس وی دنس کی رہی نو جماعت نشکا میں لے دے چاہیے کہ بعض ارکانی بعض سر تعلقی رہے بعض سر تعلقی بعض اپنی کیا ہو سی نا زترہم ما تچاوی داو وڑیر ارکانو مته تدنیز کې کتفیز کې تر تدنیز او تثیر په هر کوی چند ډیر کطايره چرګې په کې تا یو چومي چاوي چودي نه به او معمولی سبزي را په صافه ده مخري باځ خلک قدیمه سمې پیه کسر ته منډي وای چا ډیر دي شي ډیر دي په کار کیسې لې په وږو سره لږه او تثیر قرآن تثیر بیا دا پی نما قیدر تطحیر وا چی آرکان پا دے دوکنی شی چیرہ پلانے بونگن مرور شی پلانے بوزی زر مرور شی دو تانے دے صحیح اغکار کلی او کل چی کې را ہے دنس کی رے پلیچی را ہے نبیہ کارنی شی پولے او کل چی نو کار کولی شی نجماعت دلدہ که ترچیو کرا دا مستی سردنی او په لې باندې تنویر او قضاحت وکړي چې جماعت بنیادی قاعده د اسلام دي مستاجما ایمان والوں اې چونانو تاسو د مضمون ایمان امره په توحید او رسالت نن پشان د نصارا او يهودي شوي عامه دې مخې مضمون ته دي دامه کې مضمون تیزه ده توحید او رسالت اټا الله حقتو قاضي ویلې ګي دالانا تو پا پی رکھے کله دا منسوخ ده هرکه چې تا جذب منسوخ شو نو پاتې قران کې څه حق ته تو قات هی مانع اعتراف کي دا لان به رکھے ادا ذکر دې تر څو کله کله یو سړي باندې روق راشي نو دبل نو معروف شي اخوف کې نجماټ کې شامل شي ندا لان یو ریګه دبل چا نه یارموکو امو مرې پیس حالت موږ چې په حال د اسلام په مسلمان مرې دلږه جواز کې دي مطلب دای دای د اسلام کار کو چې مرګ راځي نې اسلام کې موږ شي لکه شهید کندهاري چې مرګ ور دکاندار نې کندهار مرشي یو سره زمینداري چې مرګ ور راځي نې زمیندار مرشي دایې شپاره د اسلام کار کو کله مرګ راځي خل نو مسلمان مړ شي امو دلور ګوي پر سایه اجامین طول جماعت اب من بے لے گئی جدی رسائنہ آیات کئی اللہ احسان چپتاسو اشو قرآن احسان دے انہم نعمتی و ذکر دا قرآن پوچتاسو اشوی سنگر دا دنیا و دا آخر دور فائده اللہ را رکھ لے تاسو دا دنیا فائده واغسته دنیا کے لوگ لوی غم دشمنی دار کہ او سر فقیری نو معمولی روڑائی اپارام پنوچی کہ او سر ناچا رہی ہمیں پزمو قسم دی اپارامی لیکن چه بادشاہی او دشمنان ہی نو آغا آزاد نیشی کر دیرے آر وقت آغا سر غمی کہ اس میں اولی ہے اس میں اولی اس میں کودی نو دشمونی دا لوی قاملی <coughs> اری پور که انگریزان زمانه کې داکر آقلی دا دا و نو دا سیطان دا فان و واد آقای بچه رو اخت کلی یو عجد رندو گنگری نو آقا قل چانگیر راگستی و نو آقا تاپا بیور سره ورمان دنستای ننی پا طاقت باشن آقا تا چهت تاگی آقا مال دارو بچه رو اخت کلی دارنگی دشمونی چی دینی دا ډېر خوشاله دي د دنیا د قومي کې له ځم دښمنۍ ده نو الله او قرآن می راولېګه اته د دښمنۍ کې پراته وي عرب بل پټی باندې بچتله نو هغه به ولس او منډای کې به خلک صداځمه غلام دي زید ابن حارصه رضی الله تعالی عنہ د قلمور سره راته د مور نه ولا کلی زیر ور واه سېل هغه به کې خالص په منډای کې ځاده من غلام دي حقیبی نی... حقیقی و دا... حقیب نحضان و حقیبی قبول محقیقی او اغاق پلی بطرور خدجی روالکو ورکا... او چه نبی علی اسلام اگن صرح نکاو که فیندیشکار حمر دو حضرت ناگئ نبی علی اسلام تاوباخو چهنه داستا گلام شو او اغاق پہ گلامای کیا سیدو اپلاعز بے پٹول آرابک گردی دل اجرل بے چیزی مدرش شو باکیتو علا دیدن ویلم عدر احیر غیر جا اماصا دونه علماء جام دې پسې تور ولوي تیر شه هغه پرېګم تذکرنی ہے شانصو انده تلوي هي جن راکي يم کنه اشتہ کو مزید نه هليږي دا ویږي ادا فرض کې کړو دې بيږي نو ځارون کې بچي تا و کوم زایګه چې غلط کې کن کې بوجره شه کړه چا کور کې متبر سره و ډور خاندان عرب کې امن نه یو څو ورځې ګرځېدل چې بل په ملک باندې چې ته نزان سره راځې او په څو واغسته دي شو دا شي لوی دښمنی د دنیا دښمنی دا څو غوړه کړه حاجیش ګراجی بخاری عجیب نه هاشم نبی علی السلام ته ویلو حضرت امن بقایم شي حضرات یو اې دا فکر باندې لری شي زه کوم چې تاسو ګورونه باندې الله دولت او برسه لکی اې او خدای خيره عراق نه رواني تتو وی بیا چللا دا تخافي الا الله دا څوملې ډیرات نه هغه رواني یوګ لخوا مې ورات او وکاله ډکا او بغیر د الله نه وبل چا کېرني حضرت دیوي ما حضرت وې چې دا غلا څه دوی قوالو باندې دا وګرونه او په توی قال کو ټول ډاکان دي فلته ا ما ورته ډاکان به چرتلي چې دا راي ما د حت او ډاکان به محافظ محاش شوي په تاسو قآوه نومل په ټول پ من شي ا حضرت ت لړې او زمونږ د کور نهمال بر سرره دیمون دوه معړ شو او ما یوښ وړي دا پله د دوااتو د کارو ډکه. اروانو ما تی تپوض کم نینا لی دے راکم مائچر تا دیں وی بیت اللہ کم برکم یکی واجوہ او داپان ټول ختم شیو دا چا دے نعمت دے قرآن دا بسوس اوخا بل پٹی کی سرے دلیو اخانی لی کلی دی سلویخ کال جنگو سروز کی مری شیو یو اوخی سرے دو باندے داویی دا عرب تاریخ کی سرے گوری دا حضر کرمک لاغئی غتنگ جن اغدو شمونی قسم چک ملکی قرآن نشتے کوئستان کی نشتے جس سامیو چلی قتلن ری تیرا کی نشتے اپنی دوکے امن نشتے اور آپ پاسی اصدیو نشتی وی تم جرون کھڑے پیسان ازاد کا کدے ملکی شي جاریسی نمر کے امن کی گئی کنتو مادان فاللہ فغینا قدوبی کم د دنیا غلو غم اللہ قرآن با نگر رکھ را او اللہ ضرور داست تاو پ الله فا بینکو قلوبی کون یوگل کی اینو تا افرا ما تب اے بخواہی تیرا منگ بدا مسارو منی اونگو لسو زائر نرائکو یو را در آگئے میں سنگا لے ویسات تتلیو ما ہر وی براتو زمان ملما بائی زمان گورو محبت دولا دے مای پا دے مدو ککے گا دے کے بغدار پیدا کی گی بے مدو کورینا وی څو راتوی هغه مينې نشه مهمافه مو څې دې کې بغاړدار میدان نه کی هغه اصل مینا محبت چې ګمله هغه ختم نه پخا کې لګونو مینا منابت وکي ایوب ول باندې ځان قربانو اوس نور وشوي پیدا کول کې دي سنته راشه ایوب سره دښمن شو زموږ درس خلاف ورځې خبره وسنه کی دراتیان ختم شې د دې درس خلاف آګه سان کوي چې درس دې دا خپل مغری شراف هغه سو کوي چې د زړه پاکی دا, دا پاک قرآن وای دا د نعمت کتاب میراو دی او دا د زو شوا اګیس ګرزی حضرت اکرمه رضی الله تعالی او ذکر اسلام راغله د ابو جان دی او هغه جنه فارس کې نو پاغې جن کې هغه و لګید نو چرایته و براتې مستغرب د حاكم حذی ذکر کړی خچکره ګلاس ولراو نوخه کې بل سری تېجېما اکرما یې دلورکي چې دې مه ور ډېمه تېجېما نوخه دې یې دلې ګورکي چا غدريم له نوغه سا ور کړو نو بیا اکرما له راز نغم سا ور کړو نو بیا دې مه نغم ساور نوغم سا ور کړو دا سیمينه ودا غي چې مري وو پشه او ساي ور کړو په زمام مزي دا ور کړو اوس دام سلمانا دي په پیغمبر په طریقې نسر ځای نشته ا دې ځای کې مو کین نه غيو سيرون اعلان فسيم ور وکا نه بهم خساسه ور کوي په خدای په ملګرو ولا اگر چې ډېر سخت مفتاج دي ازا جا کلي نه يو مينو نه فقل سلام عليكم کله چې حق پر سراجي ورته پاسار کړو وای اهلا وسهلا نو مرحبا دا مينه محبت داسه راغلم قرآن دا حدیث دا ربایی کرا دی عبدالرحمن امن آف که کل نبی علیہ السلام محاجرین جا را دا پانسوار ویو ایشن که بوزی پور دا یو یو ربایی دیر مالدارو داغت دو خد دی عبدالرحمن تایی تماتا اولا شی زمارور شی زمار, زمار دو خدی دی نتوگور دی دوارو که کمی اصطاقوها دا زبا غیل تراکور که مطور سر نکاو که اور زمار مال دیر نم تالور که منم زم دلو نی علی السوخ ما تبادارو خی زغو دیر لوی تاجرم دم اکی دلو نی علی السوخ ما تبادارو خی مالا چل ردید گٹے حدیث کے ردید لگر ردید تیرے شے عبد الرحمن دارے و علیہ سق رکھون جامیز گرے نبی علیہ السلام تپوس کو مح وحبد الرحمن داسے دی حضرت وعدم اکر ربما رسو تنوات من زاهرین یو ټو ټایک مې د سرو ورک په معنی داسه صاحب بیا رځه قربانون دیو بنه کونتمادان فعل لف بین قلوبیکم په دې قران سره تاسو دیو بنونه شی خاصهاتون نعمت ایقانان نو ګرځې دې ته نعمت په وړاندن دا د آخر حاله ادخیر وکونتم علا شفاعه فرت من النار او تاسو په کنارا د روغل زوږه سمره مریض دل د وخت تله شفا کیناراه شفا دل او تاسو په کنارا د روغل زوږه نصاص ورته تاسو نه او اي تاسو خلاص کید زوخنه دنیا او آخرت استقام درځه قانون دی په دنیا کې دوشمنی په مینم بدل کړه او داخر جہنمی بجنت بدل کر دانگی پیانی اللہ تا سایتنا بامکا لکشی تاسدون لکشی پا قرآن و سنت دے رہ کے الفاظ دا سر ہوگی دی الفاظ نعمت قرآن تغیر دی او خوت دی ان قدکم نجات پا دیرا دی والتکم منکم قمت درم قانون او شیطی تاسدنیو ٹولے چراغواری خلق قرآن و سنت تا دیبا فضیبانیداری ولتکون ننکون عمر کررے اوینا بکی دا غشی جب منی پیجنی قرآن و سنت کی معروف جی پیجنی قرآن و سنت قرآن و سنت کی اوشید اغیر بیان بکی دانا چه قرآن و سنت کی نیت اغیر بیان کو امنی کئی بات اغشینا چه نا معلومی قرآن و سنت کی منکر نا معلوم چه پتای نید اغیرات بکی دی اديبندگانيا ايدبا هميشه امه کېږي په شاندار خلکو چې بل شود خپل کتاب خلاف یې وکړ پخانا چې را لیدل شهود نو ساو نیم کېږي ا دغه په شاندار ا دغه له کړه بيدار چې سكين ماشي مخونه کتاب ادا او سنت ابن قشير باندې کوي وجوه ال سنت وال جماعه هغه کوم دله چې جوړه شیوه او سنت په کناج اسپنوي شي مكنه ته تابعدارو ز سنة په قرآن څنګه هڅوروي مكنه زمون کيږي په قرآن سنة ما که سان چتورشي مكنه دي دي قالو حذف دي نو ولي دیتا وفرم کړو پس ایمان نا کو ګور کنه څلور کلمو ور کړو لکه حديث کې را دي زب شبات کو ميوډر لبرای شي مګره کې ما ته نږدې شي فائق طالبېنی او پر جر او غ بجهمتهان فقولو س حو س ن چر ب دا خمااب ما ت ان کا دا تدرب مع سو بعد تا تفاشته د کري طرق ک کې وما باځه خلک وايي یاره دعا کوي نقل نه ده مانی خو نه ده دا محدثه منکول منقول دي نوای محدث کېږي هغه دور لري ګناہی کې حضرت به شفاعت نه کړي باځه خلک وايي زمون دي دلیل وفا یې ته زمون دلیل حدیث حضرت څنګه نه نو شي دین کې چې چاو کو مداغه شفاعت نه کړي نو که ته شفاعت یې کلاچ سمنو شي موګونو ته تابعدارت سنن اترو شي موګونو نمونکينو نواکسان چتور شو موګونو لې دی نوبوي شي لې تا کارته کومر کړه او تاسو اقفر ته فیل کومرم کړه بیراثی پښتن منلو د قران نوڅه کیاه په سبداه ایچ کو کوي اواکسان چسپي موګونو لې دی نجمت کي بيبي صاحب فقير احمد الله جنت اځيبا پريجن کيمي شي دا د لایدي بولسونتا ته هرڅرنګ شي ما یو ته بیان کو د دې اصولو د جماعت د تاسیس بنیا دي جماعت ان دې الله کې غاری زه ته مخلوقات ظلم زه خدای زه ته چونکی اوسر ذکر نو اسنه چې جماعت کې امله مسئله دی ورشي نذلای د پارر یا دہ نه ا مصله یره کې ګره اللہ نے را تابدار دی براو کتا اللہ تو واپس کی فیصلے ازنے اعتماد پر اصول اعتماد پر جماعت ہوکے جماعت پر شہنانا گئے مسئلہ بنے رہ تو ہی کنتم پر اصل تنویر کئی او کاند استمرار دے مفسرین وی کاند استمرار کنتم یہی با ہمیشہ غرد اومتنونا یای دنیا کے یای باپ آخرت کے غرد امتنونا سور امتنونا چی دنیا کے لگی ریشی دی نو تاسو وی تاسو پہلن دا اللہ کے غرد امتنونا تول امتنونا مالی گری لیکن تاس تنک غر امتنی اوخی شویئی خلق الرا اوخ را اوخی شویئی پیدا کری شویئی میدان تشویئی خال کولی کار وراسي ویناوغوې دا واسي چې معلومي په دین کې امر یې کوي ورداشي لر نا چې ناملوې په دین کې تاسو کار د دنیا کې دی کار دوسرے د جماعت ارکان مو شي ارکان فرایض دي دا به زمو فرایض دي چې کور کې بار ارځای کې نوې تکلیف ته ویږه سنګته دا. اورځای کې نو خلک د بیراثه مونږ نکوه داز دا منکار دي دا. دې نور جماعتونو ته وایې کن دین فرښانتہ تاس اصول داشته نا خلق و رضا کوئی چوٹ را کئی دی بخلق رضا کئی چوٹ را کئی مسلا چه بینی خو خلق دی خبکیئی اکه کتاب دا اصول نقرر دی لگا بایده نمونکی دی اکثر دی بدکار لا زرور کم دفد وهم بعد خلق وی یا کمیگا دی لیدی کو نو جماعت با کمزور شي مونږ جماعتونه کې نه پیډي مونږ غواړي کې نېټي د قرآن دا و دا وسه زمکو چې داینه پای کار د مقاتع او کې د متلوه وشکین نه چاې به دا له نقصان درکې لای یذرو کون چره نقصان هي در رسوله الاغن مغرب درځي پخله بدرځي کوي دا شریعاندی دا مسیدان دي جماعت خرابته همون جنپی دي موږ دا په دره کې غوړې وای ان تو قاتلو کوم او که جنگ جوړ شي ته یې شراب نو وا بریشا یو لو کوم لږه وا بری دای تاسو شا زمان دای مسقین دې کړلې قران څنګه کلې خو دینې شم کور یا شان دې با سره نور څه کې خو دوبر را نه غواړي اې دا دې ټو انداده تمه چاينه دا دا ته دې غې تک نو یو تکو مې ما دبر واه دا معنا دا اې نه قران جوش کې قران داسې الفاظ استعماللی موندې کې ورې راځي وه دا نه کوم ورکه یې دلا دا هم دا وی ته اس ما ته یو کېږي په خراب شي تاسو کار د مشرانو داو قرآن وای د دې تلګان کړي نو ته یې ادي د ان سره شامل با قاعده معنا نه چې قوله یعنی قرآن په زور سره دا چې لفظ ویلې کې چې دای جاسور نمنې او دې جماعت کې ني مدا به غيرت کوني دې ټول ملکونه را او ستال او اغله اگر ته یې جمعیت یې مه ته ودا وغاه اته راوي یو لوګو مله بار د دې ډېر مړنيږي څنګه ملایم څون بیا به انداځم شي زې والشه په دې ذلت ده دې موږ را دا, دیر دیر دا عملتا هميشه دې ذريله ورسو ار چه تر مستای بابو ته سلام کوي دا غل بار تزي سانت سلام کیز اعزازات آвідуار دے کملے چیز دی امید سی مگر بل الا مگر بچ بچی ذلت نہ چلا سو اللہ په کتاب اللہ به من الله او قاضی ذلت کہ چه اس دے قران قرائومی نه او جماعت ته مسلمانانو کې شامل کی مقاضی ذلت نو بکي او حبل من الناس اپا رسول صحابو ناساب قران اومنی اصحابو سره شي قرآن امنی او ناس مومنان سرشی اراغ کر دے در پر عضب داللہ اوال شعر پری باندے خواری مسکنت خواری دادے و جنان چہو دے چکو فر وے کو پیدنے داللہ او جل بے حق ورست نمناسب بے جرم انبیان علیہ مسلم اخوانو یہودو اسم حق ورستو دے ملک کے چاہ کرے اوزا ملک تباہ کرے دے دابعات سوکری دا به چاڅو جاپانین کې نو به رات دئي کې هندره کې نتی کېږي نو به رات ته کډاران دئي دي بې ایمان اله غزاد مسکانه کې دې پاتري اوجل به پر سماسه تدیو جنا چرپر مانی کړوا او کالم یا تدور او دې چې جاتی کوم کی دالا کړی ما دې سوا دبطور اسنه کې ټول په ډنګولي ټول کبد مو آیا حق ګډه خبره زی نه جوړو ورسره پازل منه به جوړ کي ما واخلي خو دې جوړ کي تو کی چې ورته کټل نه نوته دي یي څه دا کډي چې ته دې ګډه وي سو کې مال کلمو ته نه ورو ورو دې جنه ورو ورو دې جنه اته نه چې تپیر کې چې ټول راځي چې ټو مليان داسې نه هغه متدين کې دې مل کې دې بیات ټکي غسه ازه ساتون نه غارا منه یوه دې جوشه دا ولاد زغه یادو لحسوس و ندی تول برابر بازه اصفید بازه دا حالی کتابونا من احلی کتاب بازه یو طوله ده لکلا سجند اللہ یو صفت داره امتن ده اکبر السوری لگی دیم صفت دا اکبرست ده قائمتون لکلا ده دیم صفت دا اکبرست لولی دایتون دا اللہ ار وقت دیم پابنده اپنزم صفت صلو رم صفت وهم یسیدون هذا يتعب دار دار الله يو صفت أمتون دم قائمتون درهم يتنون آيات الله أو صلحون وهم يسجدون أو پينزم صفت إيمان لاري پالا پالا داخير دائه پينزم صفت دي أو ينان كايد آغشي چه دين كي دي شباقم أما نكايد آغشي چه في الخيرات كل چه دين كاري ندا علماء رامن دي وي أولاك من الصالحين ادازی نیکان یو صفت قمتن بین قائمتن درم یطلون سلورم هم یز جدون پینزم یومینو باللہ شپگم گولی هم داخر وم یعمرون برمعروف اتم جنحو نن المنکر او لسم یسعالیون فی الخیرات اداغی صفت لسم خدای کمن السالحیم دا صفت چچاکین اگا صحی جماعت تے اداغی دا بدوا میں اوکے او سلورم اکایا اگا چخل ایمان یفعل ینفط یشرف وی چرې مهمه من دا جننه کفاره او ټولې ته وي چرې بپټ می کوي چې تاسو یې بندي مطلب دا مال خرڅو او خپل جمعای شرمای بستاسي د خپل جی فرض بای جما یو په څون د استایو نڅا یو نڅا دا داو غونډې قدمي او مرګري نه چاله شي نو غسر ویندات داو دا غونډې قدمي قران لذی کې له لذی نو غل به خرچو شي دا به وندل موږ پد ځای مرکز مضبوطو الله په پوهه پوه تا کینو چې کینو نا کسان چوپ پر یو کو قبر څو چې مالونه لګو یی سره دی ترې چې یې ما ته هو مين ما نن لګی फायदा مونږ نه چي دی تا جما کوله مونږ نه دی اولاد مال اولاد د ذکر ذکر کو مال دیو لگو اولاد لے ساتھے مال دیو لگو جمع دیکھ اتغری دو دخیان حکم فرد کامل تا چه منکر دے زادو لگو منہ اتغری پانیشا صفت آگئے چه خرچ دے پتی دنیا کے پشاند بات چه پتی کی تیز والے سرن تیز والی اوری او رتیگی فصل لیو کونتا جی زیتے گروبا فلزان نتبا کی داغور دی فصل لرا تاکہ خرج په پدی دنیا کې فلزان تو کل دولت نو مرگ برایشی او لکسن کے او ارس خوزی نو دانے گی مرگ او غمرگ با تان ارس خوزی کی داکور و دبل چاہی دامال و دبل چاہی ابن جزی اگر قول دے المنتظم فی تاریخ الامم کے کی غلی کلی دی ستن قلقل منعیان دیارک مل براشی و دیکور نوالی بوزی و یکد لکر رضا دارن بی او اور حلاکت براشی نو دے دیکور فضای بلکور و درکی فدوزل قبر فی اینے کا ترعی نو دے قبر تینجی ستا سوگو کی بچول دی و ترعی این و غیر کفی دیارک او دے بلچہ اس ترگی بس باس تا پر کول کی, کی چول دی د ستن کل کل منايا ان ديارې ويوذ لکر رضا ده ارام ديارې فدودل قبر کي اينه کتره وي تر هي عين غير کفي ديارې تبا بشي صفاتا کي سچ کي دي پدي دنيا کي پدان پشان ده باد کي پري کي اور اورشي کي فضل القون پدان مکه احاظت الله کي ور ناراحی نشووله غلا کې دې نه را اځتهونه کړو خړ پدې باندې لګینې په وړانداندارې مانو او تنظیم قانون د جماعت حفاظت ایمان واره منی سيدا ذا قلوبنا بيد القلو عقيدنا بيد القلو قانونا بلکې سره جلسه کوئی دبل چار جلسه تم دي وله اعلان کوي پتا باندې د پتا ته انور خلقت تر چا استاد عمر ګری ستاسو ستاسو. نو دني نه فزاد ا دوس لري تنشاستاسو ما انتم تنشاستاسو ا وکم شه کتاب څنګهي نو را 1000 تنګولو ال شه فګني ما انتم ودو مدررتكم نه نه عنك تکلیف توي مصیبت توي دعانا تکم رسولي دوس لري هغه تنګول استاسو تا چې کوم شه څنګهي ازایری دغه شه خروز دینه اځ پټه یې سینې دې هغه ډول دې کې تاسو وره را اواز یې کومه ایتونه کي په ویتون کې خبردار مؤمنانو تاسو دا کسان کوئی لې اشاره اده یې نه کوي تاسو وره را تو کو لځه لاڅ په نه څرګل کرا جاي ته لام چې دې یو سو تن جنت کې شامل ما ته یې موږ ولخړلې ما یې ما غوا اے اس فائداونو کو مونږه اور د داوونکو معنا او تاسو وې دي په مونږه د پیژندنی نه ما پتا وسوګا نه وتی چې معنا صحیح عقیده ما اتره راغای پکیده شه کنه بیا یې جنیت کې عقیده د توحید سره ساته اوای دې سره زور کونی دامنې کې نو ما ویلي دغه تااسو یې چې مينې کوی دې سره امينه کوي دې سره ایمان راوی په قران ټول قران کې خلاات ته دخول ایتانتن ده کنه نو ته ځان ته مومنې ما ا کلا چې مقام شي تاسو رانو وای منګم دا مسلمانو اقیده دم غيودا او کیده دم غیو زوم دیو بندي ته څنګه دیو بندي دیو بنديان وای علم غیب بغیر د الله نه بل جار کفر دی اته علم غیب ثابت پیغمبر لره دیو بنديان وای دار استقامت بدات ته کتابه علم دیو بند اته دار استقامت په څاله لکې دیو بنديان وای مولود بدات مولانا گنگوی یار د زای فراو شي کې ذکر کیږي دارنګه کتاب درلوده ختم وروذ کې دي دوه بندې دي توي تسميه به ضد قذريو ته قذريو زکه وي تزكير منکار کوي قذريو ته قذريو زکه وي کې د توحيد سنت منکار کوي عادي تقديير منکار کوي دارنګه علي حج ساليدي سړي وایي کوم حديث نه مانی یو حديث فريدي ابر حديث باندې عمل کوي نو کله نن ته علي فقاوت و فقید کوئی فقیدانشمن اگر دوار و قدر تی دوار حدیث یو قاولیت عمل کی بل پا جواب یو موقع کی بل استمرار ناغا حدیث نتر تی اگر جواب کوئی چیز دی حدیث محمل دارے او دی حدیث محمل دارے امین پتاوام میں غلوائے نبی اسلام السلام ندیو لی اذا قالو لیمام فقولو آخ والذالين فقولوا امين ما تيگ در ماایک بخاری بیاو ما دا احادیس مست کے راضی اذا قال الامام ربنا ولك الحمد فقولوا تبصر تبصر میں بتاو بھوائی کل کی امام سر پڑھتا ہے کہ اس میں اللہ علی من حیدت حمید امامو فقولوا ربنا اپا تو مینونو ببادی کتاب و تک فرونو ببادی یا قول مانا پتاو که بلده که در قول مانا روکه اما این نور جواب ملن را دی زخوت بخاری مانا خیم لفظ کن لاور تراغرم او ای دیاز راچه نیسوشم درست بجیوی یو عالی حدیث دی زمان آفره دیره ناس دی خسره درتم راجی دیر نارو دکان کې ناستم ما په کینې کې دی بل مولا ولې دی مولا ته وایي څه کوي وایم دم د مو وخت یې موږ موږ سره د یو مسل نه چوره ځاتې شي نو ما څه کې مو زی نو تب ورته نو سکه یو مې سره دې چوي حدیث کې راځي دادی هغه دي زن ناستم که مو تم یو تاسو دا حدیث صحیح دی چې نبی رسول الله فرمایي يهودو عملو کوته ماسخینه نور پسو بنګیاوی ته قریم کیمو یو قریم رساله دی د دنیا سیمه ما یو څوره نسب ته چیرې شینو سوږي د دنیا غرمه کې ما د ماسخینو نمازیګر ته منځه فالته وښته نه ته د ویلې مې اوشه مځګر شروعم مې مځګر تر څو ته انټرنټ پېتو مې انورنن سبا پسو پړیږي ګرمېدا په پاون باندې وو نو کوم چې مځګر ماسپخین د دولسیمونه شروع شو او د ویلې ختم شوه نو ماسپخین ورسره او مځګر د ویلې شو او په پاون جو ختم شوه نو سورش دونی می کیدو ور نه لږ کې نتي نيوي شي اپاو پاو کوم شک نه دا حدیثونه صحیح دي چويتا سره ګمل وک مو کوټه خوایش سارا ګندې کې دی پکې دی کړه نه دا حدیث صحیح دی ته غلا چړای دي ټول کې دغری راړي وې چې تاسو خبر نوایي مایزازان په کوم شری ته ځنو خپدې کالي دې سیکنه ولې چې تاسو سره مائمان سر اعتاو سر افریدو در حدیث مانا او خیر آتا پر ایکنگا شو مائحال خستادار ای بغیر دیمان سر انو مائی حدیث سر ای کا مثلین پر گرمان کی پینزه بنجے ختمی جی انو دیمان سر پنی زیبانی سلولی مین گنٹے ماز پکنی شو او ماخام پر بابان دے او بابان دے کی نو بابان دے گنٹے مازی گر شو پر دیمان سر مانا تایی شو آمائی ستاسو مانے قل یاو ځای سميې برده راځي لا ساسکار نه ماینور تا کې مزربل کم چې دې علاج مختلفه حالات یېو کو کم راځي کې چې سمته راست نر پرسر و دیږي نو االتہ کې یو سورې سايستي دې کې راځي نو سرورږي دي دې حالت سورې کم او چې کم بلاده شاقل لوي دي سرور پنځم نو هغه پو یو واجب و چې دغه سايستي څه شي پاسالو نو هغه ترمر حکم مکیولو ته ویلو نبی علیہ اسلام مکیولو ته ویلو ته وی دي بلاد حرا ته چې تبو وی شي دریاف کې کینن پر کې کینن چې کوم طرف نو بره دی نامقمرکه متو ویلل شي دا بلاد باري دا اوسه کوښان کې مړوي کی ها پر غو با فالګی را شي کله حکم دیو بلاد را پاري مجنی ولو ته ویل شرکو غریه او جس شمال یا مشرق ته یا مغرب ته دا ګټه د غی ایالاته موږ باندې او زمینی په اړه جنبی او جس شمال ته جنوب ته او کې شمال ته موږ په اړه خبر نه دي نو حکم موقت بالبلاج دی کله بالازمان دی نو ته په دې باجی پويګې دې ته وې د حدیث هرې حدیث ته وې چې په حدیث نه پويګم دا حدیث نه سم جام دا د تقدیر کار کوي باګه خلک هیڅ په نومونه باندې وکړي موږ یې ځان لا کېږي خو اینک تم څه څون دا که تاسو یې چې موږ دوی سره اږي موږ یې قرآن ته نو قرآن ته سنمه نېته قرآن کې د اني شې چې تبد هغه یارونه د متدينو مشکينو نه بایکاټ کې اکل اچ مقامو ایمان اورلې اکلا چلارشی نو عزو علیکم اللہ ناملہ میل غیر نو چگ لگئی یعنی پا گتو عزو اما ناملہ چگ لگئی پا گتو علیکم دو وجہ استاسو نا علا دا پاردی ضرار دی دو وجہ استاسو نا چی تاسو دیر شوی دو خسین چگل لارشی نو پلا جوی جو. گردی شوی دو را غصائی را چگو چی چی اځه چټلګې په غوته باندې ته حسین په تاسو ستاسو لوژنه واه موږ شي سره د حسین الله په تاسو نو اکورېږي تاسو ته خوشحالي حسنته خوشحالي حضرتونکی مننه ده اکورېږي تاسو ته خوشحالي نو بدلګی ته دایتا تاسو خوشحالي او ته بدلګی اکورېږي کی تاسو ته تکلیف نو خوشحالي شي په دې اها ها درغه اگې تا اذان پکې دی نه نو سنن شېر چل درېس الله پاژمن دی چې کوی ها تک اون کې لري پینځو سور ختم شو اپاوي تنویر وک اوسمخ کې اياتونو کې پدې پینځم اصل تنویر ته روشنه کېږي مګر یې یاد کا چې قص کړو جوړو دلو تاسو نه چې کمزوري شي اس حمتا قتالم انكم نبی علیہ الصلات والسلام بدر نا پر کال او حج او غرله کہ نبی علیہ الصلات والسلام هغه غر تلاش وک کفر ډېر ته جوش اغلي او انتقام غسته د بدر نو نبی علیہ الصلات والسلام نو کفر قصره تولیږي او د کفر جوش در مدینه منورینا تقریبا در سلول میلا غرد راسه نو حضرت مشوراو کرا چه جنگ کو سنگو کو پده اتفاق و شن چه او خود غرس خبا طولو دو نو شاعت بغیر دشمن او دشمن و مخامتی احنو من بجنگ کامیاب کو دو او خودنا قبلی طرفتا دا سکونڈای را گلید او دی غنڈوکے لاردہ نبیر صلی اللہ علیہ وسلم دا خیالوکو د دی اوہدن جنگ شروع کو کافر پشاید جی امونگر فسیح نو اصنی چې د شان په دی لاری رو گردی نو عبداللہ نو جبیر یو صحابی دی آغاو اغسر اویاء کسا مقرر کرو چی تاسو پا دی دینہ سی کمون شکس و خور نو بن را اگرون فاتل قوم منر را ده کمو مخ کې لړو دشمنانم په شاو تختو نو تاسو ورانه پیری جنگ شو رسول او په دې جنگ کې کافر شي او کوه اوداګۍ نمال دغه پادشاه مصاحب او پزایده کافر او پامل دولت تختو شو یامه ته پات کې زوړا ته پات شو د خودونه تو ته ورزیدلې کافرونه اته کې کومن ډاکله پرمند دا تار کو نو صحابه په مالښتې شو چې په مالښتې شو دوه یو توځه ما شونډر کا بله وای نامه شوم شونډر کې جام شوم خامخښور یو کوي صحابه په مالښتې شو نو کافرو ټوګه تن چې دوی په دي نو را حر... اخلاس شو اگر دایو علاو چه اکتل چسا... کافر خواه جو تقتیدن نو دای دارا پرن خدا امیر ورطا چه غالی چه بور حضرت ویدی کنو با خود دای اگر سر علا صدق سناس کی نور رالو کافر کی اکتل کی دارا خالیل نو دا شاتن اخلاس شو پس حابا یو قدائی پا مال اختل نو آگی دا شاتن یو دین پا دی کې یو دو کومونو بنو حالیسا حالی بنو سل اغې کې د تاثیر جوش خورو شولې ده نو هغه ادا کومد نه غي شولې جنگ نه پات شو نو الله د دې ذکر کوي چې تاسو په وخت خو وای په چې تاسو رسوس خلکو د دنیا پرس خلکو تاسو شي کاست په بدل کې نګ وای نو طائفتان بیمار ابون حلس حارصه ابون سليمه دي بنو عائصه د اوسل ابون سليمان له خبرې دا اور دې یا کا چې ق کو دوډلو تانا چېسو شي او الله د ما د سه لا کوړ د پ لاس کدي او خ معونهتوننو کو اشار اندا کي د د فین دا ته مستعد اوپل لا دځنسپارې کسان چې مننی د الله قانونون کثرتتهګوری او تاقیب دا کو غ تاسوو پوبذر کې وایي کمزوری از الله کمزوري وای لګوي ورای تاسو انداد کې پوبذر کې مې لري کې دالانا خامخو دغړې دغړو کوي یا چې جوي تا مون نن تا پوبذر کې کافي ندي تا درا چې مضبوط کې غوې تا درا په دې وروزه فرشتونا مونځ دین دالګري شي نبی رسول الله دعاګانې کولې پوبذر کې او حضرت فریاد کو عجب دي کولا حدیث کی راوی نبی علیہ السلام دعا کولا او پاره دعا کی حدیث کی راوی دار فضی ہوئی اللهم انت علی عذاب حسابا فرنتوبد باجو دار فضی ہوئی خدایا دا له کو ندل له دمو هی دینو کدا تباشو نو سایه حضرت دلیسیری دنیا کې بسای بس پچې دا چې موږ دلیل ځ ختم نه بوته مطلب دا دی چې بلکې پیغمبر غبین راجی نو چې بل پیغمبر رانی شي نو بی اصول دی چیز توحید بیان نکی در دی جمله دا مطلب دی کلا لوگن دل اور تباک را نستاع عبادت بیاد دنیا کی رشکے دی ابو بکر وی حسب و قرآن کافی دی تال داد و آگانی نو اللہ واحی راولے گلا کمیان لگی دلیر درہ فرشتے در دیگم فرشتا یو کافی خدا قرار چیز سڑی مرگری گنی نو درے لونی مطمئنی دا کسرت لی اتمنان نفس فر گنی خدا قسم چې ایمان یې نفس صحابه کافی نه تاور چې مضبوط کې خدای تاسو په پدې ورځو فريشتو راګلی شي به شک کله کې اذان هم بچ کېد مدانت کافر من فورې فورق وسې ته یې کافر تا باندې پدې وخت په جوش فور وخت وي هراله کافر پتا سو په کل جوش شي چداله نو مزوزدی کی تازه فطاسو په پیندو ورو ده فرستونہ نشاندار داویو بل بلینخی نثر کله لفظ مستعمله کی په اخری ژبانه او کله لفظ مستعمله کی پاول پا ژبانه لیکعجز کی عادی امنی جذل ہی نزالۃ الشمس اوس امنی ماعززې قدرت نو معنا دا ما سرہ جذلی ما متی کډیوہ کله چنور کڼډو کېده نو سمانه مغربین امرسی کریوا نا اممانی ذلتہ ابتدار فیر مراد دے اممانی جبریل شروعک را ماذر جبریل امامتی شمک شروعک را کلاج نور کنڈا و شرعک آلتہ ابتدار فیر مراد دے اور دیو حجید چلا دی و اممانی ہی نا صارا ذل کو لشم مسلے آلتہ ایک اخر فیر مراد دے اگر دامانا اممانی ہی ذل کو لشم ما زېما ما چې جوړ وکړه چې کله مې سنو در رسیدې ان دوه نه بعد ما اممنی امامتۍ را څرګندن کړو کله چې مې سنو در رسیدې نو تیم ته تم کړو دانګ له سره د یو دې تعاون کول آ یو دې فتا کول نو نفي کوي دی یوشه اسبات کوي دی بلشي ومن نصرو ان د مگر د الله نه دا دغه نو قطرا وما جعله الله الا بشاركم ان وګور ته الله دین داد مگر دې استادو اجي مضبوط چیز دی استادو په دین داد سمونه یو فرښکاته وا خوړای دا ګڼ فکرونه لیکن چې تاسو له زيرې د کې زمګل شي ومن نسرو ان دفتح مگر دا الله نرا چې غالب حکمت والے او سر سرای انت ان و هي سن سرو نصر ګیندہ غاری دې متاووکي ادل کوي ومن نسو ګیندہ دې د خاينی سي نه مانا دې بل را ان انستان شروع کوم کتابون د نغاری متاوول کوي ادل کوي کې ومن نسو ندفتا تاون بندیان کولی کې پاس پاو ففتہ بندیان نشي کولی فتا ځخاله اخیرا امره دا د ګذر دان نه چې غالب حکمت ولر آیاتونه مشکل نه دي په کلا را کوم لیتع متالق د ایم دکم ربکم دی صلاح چلاح فندے اللہ اصطاع سے امداد کئی لی افتا ترفم من اللہی نکفرو چپری کی یوٹولے لکافرانونا پری کی یعنی مر کی بدر کے فضائے امداد دکھو چپری کی یوٹولے لکافرانونا مر کی تا سو غالب کئی یوٹولے مر شی ابو جال ادبا شیبا مرشو یا لی افتا ونسر سر ومن نصروا انذيه پتا مغا جالانا را خطا لادر کړه دې پاره دێکتا طرفه منو لذينا کفرو چې پریکېشي یو ټوله ل کفرانو پریکېشي او ختم کېشي او یو یو پتام چې ذلیل کی خو دې لرا ذلیل کی په دې سره چی کې دې را ونی نو وګورئ چې تا ونان مشه تلرا غفتنه سه منل امره ستاله په پته یې سه اوی تو و مطالق مصابه یا میرا بانیو کی پدی بانده بعد خلق شکستو خور پتا ارتوله گرد چی محمد اللہ بیشتیاو مزاقی درکی اسلام رای اوی واضح او باهم اب بعد خلق واو اخت لیکن اسلام را نرن نقضای پا برزای کی انیو فاین نو مزارمون مزید ظالمان اللہ اللہ تعفیدات یسمان آدم کی والا بقی چالا چردائشی بخنا اسزا ورگی چالا چردائشی زوا اصدا اللہ بکنگیر میرے بان آیا کے اشکال دے اشکال دا دے چی لے سلکہ میں ان ددے دے میں سوری را په فکاہ کلام داسی لیقات رحم من اللہین کفرو یو ڈالا خدا امداد اکو چی ختم کی اٹھولے لگا برانو او یکبتہوم یا زلیل کی اٹھولی پقید او یتوب آلیہم یا اللہ پاگی میرے بانیو کی اسلام علیہ کی واجیم او یو اصبانون یا اسلام رکنای تی مدار چه دلیل به ساتي فئنهم ظالمون داولی دیشی ظالمان لسر کومنه مست پکارو مې شنو پکار کلام ځکه الله او ما فطر درکا چې دا سلو کارو یه دلیل کفارته کی مړشی بل پکې دلیل شي که دیاں راشی بل پکې سزا وار شي جرم ته شي بل پوزکی ایمان شي دا سلوڈ را لی ما زکا امدازی کون لیسا رکمی الامری شہن دائمی اسکو لارا دا زکا میں اسکو لارا چک کافر و جنگ کے دا سلوڈ کرنے شو بعض قتل شو بعض قیت شو بعض الاسداور کرو زخم شو او دا په وروکی ایمان راغلو دا الله صلکمل امر یې مې څیر راغ چدا سلو تعالی نو کو غصای خیر دی کیږي دا د دغه پر شرکی وګړه اته نو چې دا څوک چې پیغمبر دی وګو ته له صلکمل امر شې دا مې څیر راغ دا محمد صلی الله علیه وسلم لګي ستای اختیار کې نیسته تکافیرو مار ستای اختیار کې نیسته چې د ټول وکافیرو ستای اختیار کې نیسته مسلمانانو له کافیرو ستای اختیار دا ناو ده له سره کبه نمې نه سید کارا چې دا سلوور اختیار نشه د الله ماف السماوات دا دا الله اختیار دی کله چې دلته دغه دل دل شرک و امراطه چې لکه آسان پړې وروالي شو دا خاصندي غالب کړو دا او کې انبر کې ګمارو کنه الله یې او کافر سلوور له ذکر کړو ما فاتو کا دادر پره کې بالغ کافر ته کې مریشي بالغ کې قیدانشي بالغ کې ذشميشي بالغ ته ووخي په لاره کې مستای خیرن دلل الله مافس سماوات قران او مسلم بیانې دغه دوه هم کې لله دالتوحید الله را تابدا دې اسمانونو مکوواله به شي چلې چې دای بغنا اسزا ور کې چلې شي صدا الله پهون کې مهربان حافظ سعود نو کسان وی په بدر کې نو فطمن شوی اډه کسان وی په وخت کې نشه کستم کول و جسو چې په کې تاسو اسود جماعت په خوند یوا تاسو را احساس کړو چې شاملو سوس مشاملو زنبور دین تاسو محبت تمال اصل نه جمال راځي سلام الله علیه کېرماله په چندنې راکېږي اما <متلاف> طب باغسل اصول تنویر کو وصول اصول و وضاحت کړ او بیا ترغیب الانفاق او قتال شروفه مسی يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا واتقوا الله لعلكم تفلحون التي فيها غضب الله ورسوله لعلكم ترحمون وسارعوا الى مغفرة ربكم جنات عدن عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين خذيرا يا انفاق اذن قتال او په دې باندې تنویر اروشنای کېږي چې په وخت کې شیکاست وګړې چې دا ریس پاتشي دا رنګه آداب لئ امیر الحرم چې کله په شکاست وګوري مرګري یودای کې شیکاست وې نو امیر وڅوي دا امیر وڅب فرایزي هغه بشری د تسلیبور کې څه خبرې وکې نو دایا تنه په دې ځای کې کوي چې ميدان جنگ کې امیر بس بیان کړي او ترویب انفاق کړي ایمانو را موفسو ذاته ازاف او مزافان کړي اتفاقي دي دانه چې یو څه د حرام دی او یو په یو کې نه لال دی مزافان ده ته کایي اتفاقي وي ورېبای د کوم لاتیفی حضورکم حرام نه پتاس پرټټای چتاس بسنکی دي نه فی اوجوکم کایي اتفاقي دي دغه پر روزاحت وای جن مراد نه نه او یری کی تا نن سم کاشی بکمیاب اذان بچی دور نا او چتیا دے کا پھر لرا جان بچی په انفاق زمال مال اولغوی چقای پاک ور مرکی او منے حکم ده الله پیغمبر الله پیغمبر تاسو ده انفاق کوي نورن لغوی خما کا پتا ذورمو چي ا رامند گئی پتا ذ بخشي دې طرف تاسو نه وي خو اب بکر اندر کی کتاس مال لغو په jihad کې مال لغو په jihad نه علاوه دا وبخنه کوم او ځنهتون چې پرمواله لایږي په شان دا څونو نوکو ده یا تشبيه د غیر محسوس محسوس سره د مقدار نه لې مراد د جگړې نظام لپاره به دوري داغه نه ډېر زیات دي دته تشبيه د محسوس غیر محسوس عنصر وروي اتیار دې نو ته چنورا نو کسان چې خلک یې مالونه خوشالای کی اتنګ راستای کی فسر راہ خوشالای مالدار دی فسر راہ لا سی فراخ دی وغر راہ لا سی تنن هر مال هر کی ول کازمین الغیظ اب پټی غصا کی نو غصہ پټی دامتقیل نه کوم اگر ولکاظمین قدم وئی دباول او تا پټول او تا فارقین ندی وینی یو غوسه پکې ورنيشته نا غوسه پکې ډېر الګ خپل مرګري نه انتقام ناخلی منه دا راځه داده متقی صفت ته ولکاظمین الغیظه خپل غوسه هم غډېد کلکونه آفی مکه واری خوب الله تو زلیمو سنان آغدان چوکي یو یا جدی کی پزان یو کناو کی ذاتی درو کار دا بے آئی دا بل پرد و آخری نوی آده ای اللہ بخن و غاری دا انا بخی جرومن مگر اللہ دا دا متقین صفت تے جروم اللہ بخی امیش گرنی کئی پاوچی کئی یو کار تا پخلتایو شو نمافی غاری ادائی خبوئی گئی چی من غلطی اپڑا نو دا کرسان بدل دا دید بخن دا دربنا اجا نتون دید روان بایی دلان دید ہمیشہ وی پای کے اسوخ است دے اجل تک ان کو عاملین چامل ہوکو انفاق کو جہاد ہوکو قد خلت تسلیم منان کا تا کہ تیسری پهواسا سن طریق نو دنیا کې سوان چا مداہنت کرے نو خره شرموله دے او چا کہ مت کرے نو خره کامیاب کرے سنن جمد سنت کا څو شيرو فلال وګورې په دنیا کې وګورې فنزورو دالمانه محسن کې فنزورو سوچو کوي افنزور پهسرګو وګورې ځلېځینه دغه خلکو زاین پهسرګو وګورې افنزورو فګور کوي سمې سجها انجام دغه خلکو چې دوجن کړیو د الله کتاب المکذبین یاری دخرا په کتاب عمل نه کړو ازل کې سې نون معنا زائر ور دي ا سُنَّتُهُم سُنَّتُكَ ویته پیغمبر طریقہ ظاہر را داګه خلص د سُنَّت په مانانه پیږي و ایمان سُنَّتَ الحسنۃن کیا کيو حقارو ته نوغله اگر د خکل کو ییجه د وی حقارو هلکه دا ماننده فارسیه دا سُنَّت سرګنګا میکا توره پرکو کله چې اغا بن شي ګوخه سنت سیف ظاهر مې کوې ته پرکواله دا کی من سنت سنت حضرت سنما چا چې ظاهر کو طریقه پیغمبر ز خلکو نه پټ شي نو پمل کې داخل کو دا پټ نه و چې موزوشینو سنت طریقه سره جنازو شینو سنت طریقه سره چکه ظاهره کا طریقه پیغمبر فلهو اجرहू واجر من عنده بها دا معنی دا دا نه چې چا کې خو دا خطری تا غلط معنی کې چا کې خوې خطر کې کې خو دا خطرې پیغمبر کړی او ته چې کمیته ته خو نه غو بدعت دې متغره دا معنی کې کله کې تورا خپکه دې نه ځنه تلل کو په حواله مې وسرګانته من منسن سنتا حسنتا او بل رائع کرا دی قد امیتت چاہ چا زایر اکرا خطرقا چا غد خلقونا پاتشوئی وار فلو وجل وجل من عمل بیا دانا چاہ که خدا ها ذا بیان الناس دار ابرت خلق را بیان خلق را عد. او پند متقیان را, را و لا تحین تشجیع کلا چرکان شکست اخری نبادری ورارکا تشجیع ورکا ورار دانا چا تورتوائی دا غس اموزته گئی امغام جن کې گئی ا تاسو به بلند الله دربار کې قطاسمن کې د الله کتاب انتم لاوان د الله په دربار کې د نړۍ دنیا په شي جن کې خیر د کتاب چې تاسو خوړ د فرا دربار کې وی اقولته د تاسو دغه مزبات نيسته او څه د له او دغه رسول مسل قومه او څه د له کافر او ته دغه بذر کې کته تا سناویا کې چې زه پر اوتحال کفار وځلي او یا ايام د مؤمنانو تاسو زغم اس باک نيسته پس يدلو د کافرو تاسو زغم پشان دے ادا واکياتي اره په منځه کې ايام نه حوادث فذكرهم با الله سورته ابراهيم پوند ورکړې لا په هواجو سوچ په مخلوقات راغلي دغه واقعي د خپل تورمې ده اړو کله دیو قوم فتای د بل قوم شيګستی کله د بل قوم فتای دی شيګستی اځایره یالا مؤمنان د اځه پارا لعلامه لیا زارا الیامه لیمیزا چې بل کې الله مؤمنان په امتحاناتو کې خدای امتحان راولي چې بل کې الله مؤمنان او الله اللہ اطافنا شہیدان چه شہیدان امسی اللہ دونوی دالمان زدترم حج لکھ مولانا سندھی رحمت اللہ علیہ دماغ استادو ما تاہی اماناللہ را غلیو پروسہ کارلو زکا مولانا سندھی چیز اندوستان نتلو نو اماناللہ او وقی دورست دیار رسکاو را لکن مولانا اور قرآن خیلو بیا مولانا لاغ رسکا او امیر بادشاہ شا زکانگ اگو داچل چل چې تو سلو رنی پا روپایی که انگریز لولی ورکی ما تاحتی زان ازاد که اپاقیو حمله حملہو شوا توتکی بانده انگریز شکستو خور پاقیو روغه که داو شو چی افغانستان ازاد ده دا مولانا ازاد کرده افغانستان دا پخواه غلامو دا انگریزانو و افغانستان ازاد ده تو شر داره چی مولانا و بیدالله سندی منون تراکه اما نولا تهید دا شرط اقدام لره کی هغه دې باسر کتم وروي خبرې کړې دې مولانا ته چاوې مولانا لقب الله چې دا افغانستان آزاد شه بل ملګرن امیر بیا پاغه بابا نشه چې کوم مولانا او ته خیال اچل حقیقت لا د دې ملک لرلار امام الله خان مولانا دلتراغه دت الله کنا سماته جبر چې بیا کابل ترال شه کړي نمازایو کا ېمورت یوستو ټوک غیروت تطنیو د خای کوټن راتلې او تل کله یا موندا ویلو هه د نور نار مونارې مور د دا د واقعات دي کله یو بادشاہ کوي تر بل بادشاہ کوي مې په دې خبره پکې گی ما اولي عالم الله اولذي نامنو ابلې الله مؤمنان په دې تهاناتو کې دکاپ منابطانو نه منافقین بیان کې او بني تاسو نه یا شیدان اللہ دونه دالمان ولی محس اللہ ولدینا اخاس کی الله مؤمنان مؤمنان په تکالیف کې اخته شي مصیبتونو برداشت کی اما کې کا تران یم حق داینو به ختم کی اګمان دوی چې جنبه یې جنت ته بیت گیا۔ ا ظاهر باندې کې الله مجاهدین ته سنا ظاهر باندې کې صبرناک تازه بجنه تراشی پتاسب امتحان غنشی مجاهدین به دنیا کی معلومی کی جہاد کوي او کله به معلومی او ایتہ جو مې زم کوز جان په خوا دې نه چې ما غمو شی وي جان سره نو ولید تاز نوت نو جان تاسې د کوم کوسان بدل کړوې کلی نو اغې به یې جره کړوې جان کله به انو محمد علی السلام مگر استاغه الله د شودنه په بیا مکه مשי پیغمبر یو ویلشي نو پشا په ورای جنگ کې شور او کافر په زور کې زګر ډېر صحابه شو او باصحابو شکا سغو وخت راغله او نبی علیہ الصلوۃ والسلام یکي وایو میدان کې یوت الحوق چې عادت د پاسا موجو افنره اديشي رضي ځانپ حضرت اچول ډال کړو او تر هاوكان رامین د ډېر دوشوشتن کېو دګه غشره تر هابا خلاص نو تر نو تر ها ده پرمندن ځان پې ډال کړو هغه شې بيشته اجي توري برا خلکو را خلاصول نو تر ها به په نه پاسه لا شوي څه ره توي ده تر ها ده انشاء الله اديشي رضي موارت اولی پیداو یاد توری لگی دلے خو ما اللہ سنو قطع کرے کہ پیغمبر بانی تور اونو لگی او یاد توری پیوسری لگی او لاس سنو قطع کری کہ پیغمبر بو لگی دا سی جان نسارو رایتو یدر تلح تشاللہ و کان مجاو فن علی حجیس کے راجی زان پیر حجیر کڑو اللہ سنو لگو و کان رامین خوشت انکیو غشب که بخښه او پلار یې به ثابت هغه سره به ترک شو نو حضرت به اون شروع لتلها اور کړه لکې په دې جنگ کې چې صاحب شيطان شو بازه هو ته لړه نه شیطان اوږه کو الا ان محمدن قد مات خبردار محمد مرشر بس आवाज شيطانو کو انا صاحب کي چې سمته غم پنه لار ختم شو نري حضرت عمر واي د ابو, ابو بکر د غيو خبره د نر تو چوهک کي کړو ابو بکر څنګه ګره ا ابو بکري الا محمدن لو مات ولكن رب محمد حي ليموت خبردار که محمد مرشي رد محمد څنګه مړ نو چاچا عبادت ته محمد کو او در او چاچا عبادت طرف د محمد کو او در رسو شی صحاباوی دا ابو بکر آوازم کی جوش پیدا کر او صحاباو پیتوری واقعستے دے محمد کتا مرد سر انبیاء تینے پا خواتلی دی اگا پا چا انبیاء پا محمد ته حيات پای نو اب خوانی انبیاء ہون حیات تی کنے اوی حیات النبی خوصا د دین فروشان په پنجاب کې دا مسلو حیات النبی جمعه ته موږ ذکریا مزیده حیات النبی د عزت دا زه ته وایم یته لرما چې چارت خبرې چې کی نو دې ته انو محمد علی السلام مگر دا الله تعالی چې شو دنا په خوانبیا نو کومړي پیغمبر یو ځل شي نو تاسو په شاوړی آسو چې بشاوسته ده نقصان نشي رسولي الله تعالی شي دا الله کمه نشي کوله دا د دین ته نقصان نشي رسوله او بدلولول کی الله تابیدارو لرا شاکین تابیدار کړي چې څو ته کی مطلب دا دے تو اللہ اور دی چې امیر زیاد د میدان زیاد څخه د رفيق کوکار دی دا هوا کې ما الله امتحان دا ولي او په دې امتحان کې خلای مجاهدین منافقین دیلې دارنگی کدر مرشم تاثر او سکھے گئی ما انا دی اسنو را را چه مرشی مگر پا حکم دا اللہ لکده نیتا دار کتاب پمانا دا مکشون لکده دا نیتے سرده بیلیتی نمری اقوار آسو چه غاری عجرت دنیا نور بگوزتا دنیا نا دیده پارا جنگ کم چه کلاشن کوکا و دا براری عباد غواری عجرد آخرت نواربکو موند تازد دینا عبادلہ غوارکم آخر خلق اللہ چیزا اللہ عطابدار مطلب دارے خوش تا تطفیر کو کار دے چیز گواری دنیا عجر مغواری اوڑیر دانا بیانونا جنکڑو صددونا رب والا اوڑیرو ربیون ربانیل کے معلی ربیون رازی نو کم دوری شوی پا آغا تطفیق انو چرسید لیو دیتا پر دین دا اللہ کے ان چه مذری شو نو شرمنده شو مستکانو پری شرمیدنه پهال ټکو له شرمیدوم نه که او به ټکو نه د لا په دین کې نه شرمیدل الله اوس لري فلک صاحبین کیا زیاد کېږي انو اوه نه د دې مگر دا الله به نه کې متابوږي جرمونو رعاء کمون څه جرم کوي نو تبوخه نه کوي او زیاد کې زمون کا غنځر اسرافان زیاد کې ملاتې امن البکار دونهه همت راي کې خ라이 کې به ام زیاد ته اقاکې زموږ قلمونه غالي کېم په کافرانو نور کو دی تعالی اجر دنیا او څخه ستوي د آخرت الله محسنان دا آیاتونه ته صلې ته جيوه وکم میدان د جهاد او د جنگو نو میدان د زیاد کې مجاهدین ته تقدير د اميد جهاد چیز امیر جہاد چیزی نو اگر مہدان دا تقید کری خلق و رب تسلیو کری خیر دے گذر شمیشی قرد گئے دے اوز بیا مومنان لطمیعات ایمانو علاو کومن اید کافرانو نوابر ایتاز اللہ پشاک کدر کافر و منن نتاب پشاک واری جہاد نمدر اس چیزی نو شیب و تاوانیان بلکہ اللہ دے اندازی ستاسو اللہ خورا اندازیانو ندے کافر تو دے, دے. او با گردون پذرون کافرانو رو په پس اپد آئی چه شرکی کڑی دے کور انکار ہوکو جہاد نے انکار ہوکو نو دا بہمین مشرک دے کنا او پس اپد دا شرک روپ دے دا مشرک زرکی روپ دے دا نه دا دا سشمبہ دا دا خوزہ دا دا فلان نیمیش دا دا سپارہ بای دا دا نیشن بہمین ایری جی او با گردون پذرون کافرانو پا سبب دا ایچی شرکی کو پا اللہ زراغا چند دا لگل اللہ پیداریم برای کم دا کیونک زبرا نقصان رسی دا شن دے دا زیر دے عزائی بید دو دا پا سبب دا دے دا علیمانو عرشتہ کئیو تاثرہ اللہ کی پا حکی جنگ امکو عرشتہ کئیو اللہ تاثرہ وعدد نصرات کلاچک و جلبہ کافران تاثر حکم دا اللہ حس قتل کروئی راسترته وي اخراي قواعد كريستيا کړي وره او تاسو دې دای کی کاثر وژن او تاسو نه غلبا بدل کړي و او تاسو مضبوط کړي وای استه هتاي کې سوشوي اجګرونو کړه په خوله خبره کې فل عمل په خپل خبره کې چاې جنگ کوي او مال خپل ايام راته نه را او یا کس دي چې په دره کې تاس جگر امیر سر اکرا اغای مزی اتاس نهی رو سکو نفرمانی اکرا تاسو دا میر پسا اینا چو خل خدا تاس او حالت ما ها وقت جا غا تاسو خگانا آغا وقت سو دا کافر و شکست خدای در تشکست دا کافر خو خو, خو. من تاس خدا بعض و غفت دنیا او بعض و اراده کلا دا آخرت اغا لس کسا امیر سر اپادی شو اشیدان شو نو وارو د خوائی تاسو را تکافر و نو آغین ات خوائی وارو تو سبب د عمل اتازو پو مالک تخی ازمائی کئی تازو تاسو تاکی رافق کردے تازو ناد اللہ خاند میرا بانے ری پمینانو یاد کائچی ختل دیر تاسو تازو کرتا او خود لوگ کردے اور شام سٹم نگر دو قتل دیر تیر بازی او خود غر تا تقصیده او پیغمبر اواز بکو تاستا ارسو تا سولارو فی اخراکم اواز بکو چه دخوای بردیر متقصیده شي نور سیده تاستا غم سرد غم یو غم قرسد دا شکست چه ما تیم موکڑا ادویم غم دا چه شیطان آواز اکر چه محمد صلاح قتل شر دا امتحان خواه دل راولی مغاوکیږي چې تاسو نه زپاتې شو لکه لا تغدن دائم ته ان دل رولې چې تاسو نه مال دولت پاتیش مغاوکیږي پښیمانه کې چې تاسو نه مغاوکیږي چورې دې تاسو ته تکلیف دائم ته ان د لادي الله په دې پښیمانه چې تاسو کوي دا اور شي حدیث راځي اوحد کې چې کړه صحابه قتل شو نو جرنیل ابو صفیانو نو شاید اگونڈای بانده اگا کن فوج را او کتای صحابو تاو گتل شیدان پراتو او بازی دو احد درکی نو ابو صفیان دیره دی پاسا چگک را افیق محمدون محمد جن دیده حضرت وی مو جواب مور بیا بیائی چگک را افیقم ابو بکرین تازک ابو حضرت جواب مور کئی نبیہ چک اکرام افیقم عمر تازک عمر دے حضرت جواب مور کئی ابو سفیان کے پوش کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ امڈ دی نبیہ چک اکرام اول اول اول اول اول داغیق درگاوہ چکا بیرہ مدد کو اوچت شاہ اول تا اندازم گوکو حضرتوی جواب ورکی یسو آئیو یورتو آئیو اللہ آلہ واجل صحابو چکا کھڑا اللہ آلہ واجل خدای دیر روی ری دا دمکی جواب ولی نور کو ولی دا دیر لی نور کو چی بدبخصت دا اسلام قیام زمان ذات پورے نرے چې محمد جن دیر ان اسلام بھی دا یہ اسلام اسلام قیام دوام ابو بکر pore عمر pore ne de دا دې پانو کو چې اسلام ته نیمه بچی پاتې نومبا اسلام کړی موږ دا طاقتشه داس منحصر ما pore ابو بکر عمر pore ne de چې ته ای دې pore ما حاصلې زمو فر کې پاتې نومبا اسلام مو ته ته او ګم چې را رد شکونه ضروري نه غوښا نغې دما نه غلې دي دا یې کوم پرو سي ده سمان بیر راو لیگوی اخرای پتاز پس درامنا امن امن صوب نو آسان جوٹا صحابات چکالا پا دی جنگ شکستو نو دی باندی جوٹا رالا دا که در اچھی جوٹا پا سری راشی نو زر بیمت مینی شی لیوانے کہ چلی لگن جوٹو گوی خوب اراغن بیلیون توب نی نو خرای میدان جنگ پاگی جوٹا راستا پتک دی جوٹی جوٹو لیتا سنا ایو تولیو چی غم که چولیو دیتی نبسنو دی اگو منوی کول پخداینا مناسب غیر الحقنا مناسب یلکا مون پا حقاوی نمگو خدای دور اولی شکست را کن گمان دنا پو او با دی ایشتی ملرات فتح نصر شه دی پدان کو یلکا مون پا حقاوی نمگو جا شکست خور مون بولی تبا کی دو امون بولی قتمی او به دې په لکه چې استملا د فطنت او آیا فتا ټوله دا له لاس کې دا ا په تو دې په نظر کې ااج زنظر ګندیتاته سوبره ځو کې دا چې را مولا خپل دین مولا کوفر په دا منافقان په دې په نظر کې ااج زنظر ګندیتاته اوای دې هاي کومې له فطنت شي کوم سره د خدای امداد وې فتا نو بو جی دې چې په دې راهي وا کایتا سو کورونو کې سرګند وکيلا او کسان چې مقرر دې په دې مرګ قتل او جلد نه چا او جلد چې مفردین او خیبر راست وګنځي رضانو چې پټيږي سرګند آ سرګند کې الله کسان چې مقرر دې په دې قتل سرګند کې کوم نه تا غزا دار مزجا ځای جا کم ځای کې چې اړه لګي بیږي نو خراب دانا چې کور کې وایي چې آزمایي شي الله <سؤال> دا وایي چې څینو صاحبږي او خالص <سؤال> خیاجر ضرورتګړي الله پوه دې پچینو